الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه من خلقه وخليله ثم اما بعد نمسدر الى الى ثان واديسه وكم بقلبوا سوبر سوبر سلاجت سلاجت <تصفيق> ده انتي برتيما بايرام يعني بقلنا نكوه جوم نكومه من يعني الله عنهما قال خطا النبي صلى الله عليه يوم الاضحى بعد الصلاه فقال من صلى الصلاه ونسك ونسك فقد اصاب السنه فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فلا نسك له فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاه وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب واحببت أن تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن اتي الصلاه فقال شاتك شات لحم قال يا الله ان عندنا اناقا Hije ehabu ilaye min šatajni, efe teđzi u anna, kale nam walen teđzi an ehadin barek. Odelbera ibn Aziwa radijalahu djelanuhuma se prenosi da je rekao, držao nam je poslanik sallalasalame khutbu na Bajram, poslije namaza. Pa je rekao, ko bude klanjao naš namaz, izako našu žrtvu? Njegova žrtva je ispravna. A ko zakonje za žrtvu prije namaza, nema žrtve. Nije prinio, znači kurban. Kaže Ebu Burda Ibn koji je bio dajđa el-Bara ibn-Aziva. Ja rasulallah, pa Allah kaže, ja sam zaklao moju ovcu prije namaza. Znao sam, kaže, da je danas dan jela i pića, pa sam htio... Da u mojoj kući prvo što bude urađeno da se zakolje znači ta ovca. Ili da se zakolje znači ta žrtva. Pa sam zaklao moju ovcu i jeo prije nego što sam došao na namaz. Znači doručak je bio već od kurbana. Pa je poslanik s Al-Sanama rekao tvoja ovca je ovca koju si prinio za meso žrtva, kao bilo koja druga žrtva nije to kurban kaže lao posljedinče, ja imam kot kuće Anakan Anak je koza koja nije upotpunila godinu koza koja nije upotpunila godinu pa rekao kaže mogu li to zaklati kaže možeš, ali neće vrediti nikome nakon tebe možeš, ali neće vrediti nikome nakon stiče li brajbno aziba o njemu smo govorili u poglavlju imameta o njegovoj biografiji Od njega prenosi skupina Tabina, aj i neki Ashabi. Prenosi od njega Ibn Abbas i Ebu Čuhajfe i prenosi Abdullah ibn Jezid Al-Katmi i također Ebu Budrate Al-Gifari i od Tabina Šabi, Ebu Ishake Sebi'i i drugi. I ovaj hadis prenosi također Ibn Omer i prenosi ga Đabir ibn Abdillah i drugi kako spominje Ibn Mende u svome Mustahriću. Znači nije došao samo putem koga? Al-Grajim Nazima. Tako možemo znači korijeniti puteve hadisa I eventualne dodatke koji se navode, znači, u hadisima. Dajđa, ovaj Dajđa koji je spominjato ovdje u Burde, zove se Hani. Znači, Dajđa čiji? Ali Braj Brajbro Aziba. Zove se Hani. Kako spominje autor u poglavlju, a, u poglavlju izvršavanja šerijetskih kazni zbog konzumiranja alkohola. Do koga ćemo doći? Kako nas Allah razvođeru poživi? Kako smo počeli? Ne znamo kada ćemo stići dotle. Već dugo radimo, znači u ovu knjigu, što ukazuje braćo da je znanje nešto široko i obimno. I kad sve ovo pređemo, ne smije se niko zamora da kaže da sve ovo nauči što je čuo, na pamet, sve zna. Ne smije dići glave i da kaže ja sam nešto naučio. Ne smiješ kazi da sam nešto naučio. A što onda kad nismo naučio od onoga što se govori nebo osim malo? Jer je znanje puno više od toga I zato da čovjek zna koliko ne zna, to je velika blagodat. Da uči čovjek samo da zna koliko ne zna, to je velika blagodat. Jer ima puno ljudi pa se zavaraju. Slušamo ovako ljude nešto, kaže, Subhala, kaže, ja to nisam nikad čuo. Molim ti, ponoviti to, kaže. Jarom. Znači ono što si ti čuo, ti si mjerilo, ti si parame, i što ti nisi čuo, to je za čuđenje. Znanje je puno šire od toga. Pa da čovjek uči samo da zna koliko ne zna, to je velika mu korist u tome. Neki spominju da mu je ime Malik, a neki kažu El Haris, u svakom slučaju razilažen oko imena, a poznati je kao Ebu Burde. Spominje a, Ibn Tahir u svome dijelu Ildahul Iškel da je a, rekao bilo mi da je Elbera govorio o mom, mom dajići je bilo ime Kalil. Kalil znači malo. Pa mu je dao poslanik svoj ime Kesir, puno. I poslanik je svojom sa mijenjao imena Jel, ona žena kaže, kako se zove? Kaže, ja sam Asija, nepokorna. Ja mi kažemo, kaže Asija, jel tako? Asija. Kaže poslanik Enti Dženile, kaže, ti si lijepa. Može biti, kako to ime nepokorna? Pa je mijenjao imena, znači, u... Pa je ovdje promijenio njemu, kako sam ovdje u ovom dijelu, da promijenio od kalim, da mu je promijenio u ime Kesir. I to je, to ukazuje na veliki šta? Optimizam koga je poslanik sada sam nosio, znači... I sad ime, ime puno znači kod čovjeka. Date, Znači, kada se da ime djetetu, talha. Tako, kad palha, znači muškarčina. Kad daš, daš ime, Nino. Nino. Hoće sam da procuri. Nino. Koliko nekakva curica? Treba da ime, znači, bude da ukaže da je to šta? Da je to muškarčina. Talha. Tako, Zaid. Ne znam, Mohamed. Ammar. Mustafa, znači ukazuje da su to muško, a ne daš mi nekakvo ime, on se savra, ovaj, napravio srednjega njega ono, ono, kinder jaje, tako, tako. nego znači treba da bude ime takvo da, da ukazuje, da ostaje to da je to šta. Da to ime znači koje nosi u sebi značenje nekakvo lijepo, a ne nekakvo imena izmišljati ovaj, koja su, koja najmanje liče, ovaj, na, jeli, imena koje bi trebala biti pri muslimanu. Dobro. Potom je spomenuo ovaj hadis, znači i to je jedno mišljenja. Pa ponekad imamo oko mišljenja ravija, imamo različita šta. E, mišljenja oko imena, ali se ne razilaze oko nadimka i oko osobe, kao je Hureyre. Ime, ime ovako ili ime onakvo, ali je bitno da se zna koje Ebu Hureyre poznat je po tome i šta Ebu Hureyre uradio, tako da nekada ime nije ništa ni, je li tako ni bitno. Što se tiče oca Ebu Burde, on je poznat da je bio Nijar, kako smo što rekli, rekli smo Ibrun Nijar, je li tako? I on je Ukbe uh, Ukbi Bedri zači Akabi Bedri rahimehullah. On je bio znači Akabi, on je bio znači dao je prisegu na Akabi i učestvoje na uh, Akabi drugoj jeli, li i učestvovao na Bedru radijallahu ta'ala A njegova majka je Ummu Sad bintu Saide prenosila poslanika sasvim jedan hadis koga je u ovaj, ko, jednom hadisu spomenuo gdje u u kod Buhari i u Muslim I kod muslima. On prenosi, znači, jedan hadis od Buharije i kod muslima, a, znači, a, a, mimo ovoga hadisa o kome je ovdje spomenut kao događaj, ali nije čega, ravija šta? Nije ravija hadisa. Znači, on prenosi samo jedan hadis od poslanika sa svem koji je kod Buharije kod muslima. U ovome hadisu je dokaz da Bajram, kurbanski Bajram, da ima hutbu. I oko toga nema razilaženja među islamskim učinjacima. Da Bajram, znači namaz, ili kolbanski bajnama, da ima hutbu. I u njemu je dokaz da hutba biva prije ili poslije namaza? Poslije namaza. Jel je rekao, držao nam je hutbu, poslije namaza. Tako kaže Elbraj Brazibu u ovoj predajni. Ovdje se kaže nusuk. Nusuk su obredi. Ovdje kad se kaže nusuk, misli se nusuk mogu biti hudu uh, animena sikekom. Uzmite od mene vaše obrede. Misli se hačske. A nusuk ovdje se misli na obrede klanja, znači na šrt. Jer nje je srebro koje se čisti. Tako? Ima prosjeban način pričišćavanja srebra i zlata, svega što je prisutno. Pa se čisti, pa je od toga došlo nesike, nusuk je došlo životinji kao da je čistiš, da bude čista i iskrena radi koga. Radi zauđen, u da to bude žrtva čista, pa je to nekakvo e, metaforičko značenje, ako možemo tako kazati, preneseno iz jezika u terminologiju, jel u redu. Znači, vezano uvijek, jezičko i terminološko značenje uvijek su nečim povezani, jel u redu. Pa je znači, time došlo, znači da ta žrtva treba biti znači, čista, odnosno treba biti nijet, onoga koji je prinusi čist, a ne kaže hajka cijelo selo, koliko ću ja. Kada oni kolju da ne kažu da sam škrti to, klaću ja se ljudima i ne. Nego to treba znači da bude razine stvorite na te barake. I neki sučenjaci ovo, posebno kazao se ovo odnosi na žrtvu koja se konje na hađu i slično tome. U svakom slučaju kaže se iza za čovjeka koji je pobožnjak, na nasikun, koji je puno i badetu. Pa i znači ta riječ nusuk vezana za Znači, za obrede, za ibadeti za slično tome. Kaže poslanica od srme, ko klanja naš namaz? Je tako ovdje rekao Hadisu? Ko klanja šta? Naš namaz. Znači, ko nije klanjeno sa nama, nije mu ispravno. Je li tako? Nije. Nego klanja, ko klanja naš namaz, ko klanja namaz koji liči našem. U njegovoj, znači, formi i vremenu u kome se klanja. I slično tome, ima, znači, pogodio je ovaj ispravno i ispravno je znači postupio. I kaže ko zakolje našu žrtvu. Možemo oni kaže žrtvu poslanik kazao i žrtva ashaba. No, tako. Ali ko zakolje žrtvu kao što su naše žrtve. Znači kolje je u tom vremenu radi Allaha za u svojstima koja odgovara toj žrtvi ima znači pogodio je sunnet i pogodio je znači ispravno. A ko zakolje prije namaza nema žrtve. Znači ko zakolje, ko prinese žrtvu prije namaza nema žrtve. Kad se kaže pri namaza, mislim se prije što se obavi namaz. Znači, neko je zaklao kući i, ne znam, ostavio kuć životinju, kaže kad dođem onda ću je gult, odarat ili ostavio, ne znam, kući da to uradi žena, a on ode na namaz. Jel redo. redu? Jer žena dozvore da kolije žrtvu i da Jer dozvore da žena zakolije ovucu? Just, nema u tome nikakve smetlje. Znači, žena može zaklati kao i muškarac, u tome nije problem. Ali ako žena kolje, znači ovcu, znači mora biti spremna da će proglasiti teroristom, da se ovučava za šta za terorizam, jer posliman kako zakolje pile odmaje na njoj, znači veliki upitnik od glave do pete upitnik na njoj, ona bi sutra mogla slučajno jeli, da zakolje nekog nevjernika jer muslimani se predstavljaju samo ti koji samo ubijaju nevjernike, kolju nevjernike. A nigdje ne vjeri kroz nas nije pogrješ od muslimana, nego muslimani uvijek ginu upravo odnji. u, u Maliu ko gine sad dole. Anu civile ubije, došli civile ubijaju. Znate kad pustite stoku koji stora kako kako ona ide, kako je tako su oni, tako se ponašaju. Jer oni to nemaju u svojim gore zemljama ne mogu to raditi, imaju neka pravila. Pa onda kad dođe u muslimane ubiješ ovaj civila 10, 15 Kaže se, nemojte više, kaže, vlasti su rekli da ne smiju, da moraju poštovati zakon. I samo tako moraju poštovati zakon, kao da je 15. pilića nekako pobio, pa se mora zakon, zakon poštovati po pitanju. Kaže Ibnul Munzir da je ulema složna, kaže Munzir da je ulema složna da žrtva koja se prinese prije nastupa zore nije ispravna po konsensu sučenjaka. Dakle. Islamska olema je složna, da onaj ko zakolje kurban prije nastupa ispravne zore, imamo dvije zore, imamo lažnu i imamo istinitu zoru. Ko zakolje, znači žrtvu, nakon nastupa ispravne zore, nakon koje se može klaniti sabah namaz, prije toga ko zakolje nije mu ispravna, znači po konsensu. A nakon toga se razilaze nakon toga se raziloženja, ima sedam mišljenja, vi ćemo ispomenuti. Ovako, znači, da vidite kako se ono ima nazviša oko tog pitanja. Kaže, imam šafje i davud od zahirijskih učenjaka, da vrijeme nastupa a, nakon što iziđe sunce. I održi se, na, i klanja se namaz i hotba. A, ali oni ne uslovljavaju klanjanje, nego oni uslovljavaju da sunce iziđe i da prođe toliko vremena u kom bi se mogao obaviti namaz i održati šta? Hotba. Iako nije obavljen namaz, bitno je da prođe koliko? Pa recimo po sat. Jel' ređo? Može biti namazi i lijepo i hutba za pola sata. I to leva ponekad kao što i sami kao što anefiski učenici uslovljavaju, oni kažu te şehud nije ruk namaza. Te şehud. Ali je sjedenje na te şehudu sjedenje u tom taj vremenski period koji treba da se prouči te şehud, on je rukn. Pa kad bi čovjek sjedio samo i ne bi ništa učio, namaz je mu bio šta? Ispravan. Ali kada bi samo sjedio, digao, zuge, sežda i presalamio, namaz je šta? Zašto? Zato što nije proveo taj vremenski period na sjedenju, koliko bi mu trebalo da pročio šta? Prešao. Ovdje je znači ista stvar. Ili slična. Sunce iziđe, jeste, ali ne možeš klati dok ne... Prođe vremenski period u kome se mogu voljeti amazi održati hodba. To je stavi mama Šafije i to je stavi mama Davuda. Oni kažu, a, ako zakolje nakon ovoga vremena, ispravan mu je kurban, svejedno. Da li je imam klanjao ili nije? Svejedno. Da li je klanjao bajram čovjek koji prinosi žrtvu kurban ili nije? Svejedno. Da li je od stanovnika pustinja zabitine kakvi udaljeni ili je od stanovnika znači, urbani zona, znači gradova. Svejedno da li je putnik ili nije. Svejedno da li je imam zaklao ili nije. Da li imam prije ili nije. I Ibn Muzir je podržao ovo mišljenje. Drugo mišljenje imama Ebu Hanife i Apa koji kažu ulazi vrijeme klanja kada su u pitanju ljudi koji žive u pustinjama i u zabitima nakon što nastupi prava zora. A što se tiče ljudi koji žive u urbanim zonama znači gdje su gradovi i gdje ima imam i gdje se klanja znači ili njegov namisnik gdje se klanja Bajram oni kaže mogu u tek nakon što klanja imam namazi od životu. Znači prave razgoj mi koga? Ljudi u urbanim zonama i oni koji žive u zabitima. Kaže imam malik Nije dozvoljeno, osim nakon što klanja i što održi hutupu i što on zakolje. Mora prvo zaklati. Imam, misli se na koga? Na Efendiju, je li tako? Na Efendiju? Ne, imam, misli se na halifu ili njegovog namjesnika koja je znači tu, to je imam. Je tako. Jer imam je onaj koji predvodi ljude. E, od glagola eme je, je, je umu, što znači predvoditi ljude. Pa mi kažemo imam zato što predvodi ljude u namazu, je li tako? I predvodnih ljudi bi trebao biti šta? U svakom pogledu. Tako. Pa imam treba biti šta? Predvodnih muslimana u svakom pogledu. stoga imam se ne bi nikako smio naći na stadion. Da gleda utakmice u Laredu. To ne doliči i mamu da on dođe na utakmicu i da navija i slično tome. Imam treba biti predvodnih ljudi u hajru i u dobru. A ne tamo gdje se ljudi gdje čine zabranjene stvari. Pogledajte u Egiptu. Koliko ljudi umrlo? Koliko ljudi poginulo u Sad je 20 i nešto je poginulo zbog protesta, zbog onoga što je bilo. I koliko će još glava pasti zbog čega? Da bi, da bi ušla napuhana lopta u mrežu. To je, to je, znači pamet nečije nekih muslimana kao lopta. Znači, unutra je prazna. Znači, kako lopta napumpana, tako je njehova, njehov razum. Samo mu je, kako će ta lopta ući u mrežu? Ja dobro ušla ili ušla, živio, šta se je promijenilo u tvojom i tvojom afinitu? Ti navijaš I tvoj tim pobjedio. I gdje god dođu razvale, sve pobjede. Reci mi, šta je to popravo u tvome dinjalku i tvome ahiretu? Reci mi, ništa. Da, da pobjede i da dobiju svaki dan ovaj, po, po kravu zlatnu svaki onaj igrač ti ništa nemaš. Nego on tebe koristi i tvoje navijanje i tvoj žar. On koristi i bogati se, a ti ostane što ono gdje sediš i, i izvini na izrazu. Rastu ti uši. Tebi uši rastu, a on se bogati. E, tako je to svoje vrijeme upotrebi u nešto što će ti koristiti. Ako ne, ne mora biti za ahirat. Za dunjalu, idi tr ti trgovinu, kupuj, prodaj, gradi, širi se. Ako ne za ahirat, može za dunjalu, bilo što, da imaš kako koristiti. A da čovjek sjedi da, da nekome drugom koristi, da neko rabi i, i ovaj, i da bude je ovaj predmet preko koga će se bogatiti, to, to sve usliman, ne bi se nije dozvoljeno. Kaže imam Ahmed, nije dozvoljeno klati, klati prije namaza, a, znači imama, a dozvoljeno je poslije, prije nego što imam zakole. Znači, kod imama Ahmeda je bitan šta? Bitan je namaz, on je taj, znači, ovaj parametar. I nema razlike između, ovdje između ljudi u urbanim zonama i ljudi koji žive po zabitima i pustinjama i slično tome. I ovaj rekao isto Hasan al-Basi je u Ibn Rahavoj ovaj, i drugi. Kaže imame Sauri a, Abdurrahman ibn Amre Sauri Saudi Sufjan al-Thauri, Abu Mustafa, rahunama, an-Usay. dozvoljeno je posle namaza i mama a prije hutbe i za vrijeme hutbe. Znači vidite da imam dok je imam rekao selam alejkum ve rahmetullahi na dešću strano hajmo i na lijevo kazati da iziđemo iz azila ženja. Odma može ići kući plat. Imam tamo priča drži hutbu, meni nije obaveza da šta, da slušam hutbu, nego ja odo i koljem. To je tako kod imama Sauria. Kod ابيje kaže da je dozvoljeno On meko nema imama da zakolje prije izlazka sunca. Ako zakolje prije sunca, nije ispravno, nego mora sač znači a, izlazak sunca. I kažu hanefiski učenjaci da ozvoljeno je poslije zore i to je stav Ibn Mubareka i drugih. Ovo je znači sedam mišljenja, najpreće je zaklati kada dođeš na bajram, poslušaš lepu, klanjaš bajram, poslušaš hutbu i odeš kući za kup. To je znači najispravniji način klanja. A ovo drugo sve znači razilaženja i ovaj hadis u kome govorimo je dokaz znači da ne treba čovjek da kolje prije nego što dođe znači prije što obovi namaz. Ovo je kada je dozvoljeno početi s klanjem. A dokle se može klati i tu je opet razilaženje. Dokle se može klati i to je opet razilaženje. Pa jedni učenjaci kažu da može do zalaska sunca zadnjeg dana kreširika. Koji je to Zul Hidžet zadnji dana kreširika? Ko Molim 13. dan to je dan Tešika je 13. Zulhijhca jer prvi 10. Zulhijhca je Bajram a prvi dan znači koji se boravi na mini i drugi i treći ko želi a oni to su dani Tešika pa je dozrenjem do zalaska sunca zadnjeg dana Tešrika i to je stavi mama Hasan al Basri ata i, i drugi. Osaid neki kažu do drugog dana znači do 12. Zulhijhca I to je više mama Ahmed, i mama Malika, i Ebu Hanife, i Saudija, i Ahmeda, i e, drugi. Neki kažu dozvoljeno je samo na dan Bajrama, to je Ibnu Sirin, to je njegov više to je više je slabo. Samo na dan Bajrama, nemoj se zvači je kart. I dozvoljeno je, kažu neki, a ljudima koji žive a, u urbanim zonama samo na dan Bajrama, a ostalima je dozvoljeno i u danima tešrika. Neki kažu dozvoljeno je u cijelom zor hijđetu, to kad je jad spominio od nekih učenjaka, neki kažu, a dozvoljeno je dan Bajrama i šest dana nakon toga, u svakom slučaju, najpreče je, znači zaklati na dan Bajrama. Na da Bajram da se kolje žrtva, to je najpreče. Čovjek da dođe u kući, Bajram Kanja i da zaklje, to je najpreče i to je najbolje. Da li je dozvoljeno klati, klati noću? Noću možemo se klati. Kod imama Šafije dozvoljeno je I kod imama Ebu Hanife i Ahmeda, Ishaaka i većine učinjaka dozvoljeno je klati, klati noću, ali to mekru. Zato što noć kada se kolje, znaš što njihovo vrijeme kada je bilo noć se kolje, ne može dobro vidjeti da tako šta je preklano, kako je preklano i slično tome. Pa kažu da je to šta mekru. Dok kaže ima malik da da to nije dozvoljeno i to je dan i vajta od imama Ahmeda. Da tako ne ispravno, mora zaklati drugu žrtvu. A, ovo je došlo... Recimo klanje čovjeka koji je u fiku se spomnje propis čovjeka koji je kolje koji je slijep, isto tako. Slepac kolje. Može li on zaklat? Može. Ali nekao olema kaže, veliki dio olema kaže da mu ekro njegov meso jeste. Odnosno da je ekro ono onom kolje. Zato što slepac ne može dobro vidjeti, al tako. Dođe uzme i ne zna šta ispred njega, koliko je predzao, šta je predzao i tako dalje. Može pogriješti lahko tu, pa kaže da je ekro. Tako isto je ovdje noć. Znači ovo ima kakav uzor da se ne može obaviti šta. Ovo kako... I zato je neka olemaj kazala da je noću zabranjeno šta? Ukopavat mejte. Zato što se ne može šta? Ne može dobro vidjeti. Dakle znači, kako djece staviti, kako će znači biti? Noću kaže mekru, ispravno je da nije Mekru. Ispravno je znači da je dozvoljeno noću kopati kao danju. I dženaza nema ništa ono što smo ju drož dženazu posle ikindije, to smo mi sve odredili što nam je lakše. A nikve smjeti nema dženaza bude posle jajce da bude posle sabaha, prije sabaha, u 3 u 2 ponoć nikakve smjeti nema dženaza bude. I ako se zna znači da će biti više ljudi da se pomjeri ne znam kratak vremenski period ne smeta ali ono što se radi da se ženaza ostavlja da se čeka sa njom i tako dalje to nije to nije znači ispravno čekamo da iz Amerike da je nikad Allahu ne sečdu pa on nije nikad ne znam ni kvar je ženaze on će doći tamo gledaću oni pored njega šta kako će ili Amiđža ne znam ili ova ili ona i čeka se da dođe da je taj dajdža njegov ne znam predesule medunja pa će nešto. On je mrtav, gotovo, treba mu klanjati džanazu i kopiti ga. A dađa kad dođe nekode na Kabur, na, na, na kabur nekako mu klanja džanazu, sam za sebe ne smeta. Pa je, kažu, po nije dobro, neki učenjaci pravi razliku između kurbana i onoga što se kolije na Bajramu, na, na, na hađu, između Hedija i Udhije, kao što je prenosilo od, od Ešheba, malikijski učenjaka. Kažemo, znači, najpreče je to raditi posle namaza. Kaže, tvoja ovca je ovca koja je e, zaklana radi mesa. Znači, od nje imaš samo šta? Meso nije to, znači, nije to kurban. Kaže, u dovoj spredaj kaže, to je meso koje je zaklao svoje porodici. koji je zaklao svoje porodici. Dobro, ovdje ima jedna bitna stvara. To je da čovjek kada radi, ne izvrši obavezu. Znači, ili čovjek koji uradi zabranjenu stvar iz neznanja i koji ne izvrši naređenu stvar iz neznanja. Je li to isto? Jedan ostavio naređenu stvar iz neznanja, nije izvršio, a drugi uradio zabranjenu stvar iz neznanja. Jesu li im dvojica isti ili jedan ima teži, ili, ili je postupak jednog, on je dvojice teži, opasni. Hm? Ovaj, ovaj čovjek nije izvršio naređeno, je li tako? Nije izvršio šta? Izvršio ga neko, znači nekretira ne, ne se kaže... Ko uradi tako, ko zakolje kaže Nema čega kurbana Znači nije izvršio šta? Naređeno Šta je opasnije izvršiti? Ostaviti da se izvrši naređeno, činiti zabranjeno Opasnije Ostaviti naređeno To je u šarijetu Nemojte sad, ne sad mjeriti između, između teškog grija Ovaj čovjek recimo Ne znam Ostavio je ne znam određenu stvar Koja važi, da je učini A vam otišao učinio nekakve harame Koji dolaze u stepena kufra ilu blizu Nemojte to Nego isti stepen. Kad uzmemo isti stepen, veći grijeh je da čovjek ne čini naređeno. Jer čovjek koji ne čini naređeno, ovaj, on je ohol. Zalazimo čovjeka koji učini zabranjeno, može li ga njegova duša navesti? ka tome. Da, da uzme kamat, uradi zarade nekakve, tako Da uradi, ne znam, prohtjevi njegovi pa u pitanju ne morali. Slično tome. Može ga duša navesti. Ali kad neće da čini naređeno, to je šta u pitanju? Oholost. Odbija to. Odbija Allahova naređ I zato pogledajte naredbu še, šeitanovu grijeh koji je počinio, je bio šta? Odbijanje čega? naređenog. A šta je, šta je učinio Adem Ali Selam? Šta je učinio? Je li odbio naredjeno ili je učinio zabranjeno? Jeste je vidali razliku. Kako je jednog te oba bila primjena i pokajao se i, pre, i nastavio dalje, a drugi se nije pokajao je bio ohol. Pa je ohol zbela i u tom pogledu odbijanje. Pa znači postoji razlika izmijenju šta? Dvije? Dvije stvari. Po studijskim listovima jest. Dobro, ovaj čovjek nije ovdje šta uradio na ređeno. Pogledajte Muavija ibn Hakema e Sulemija, koji je došao na mazu, planjao i kihnuo rekao alhamdulillah. Pa su kaže ljudi počeli udarati svojim dlanovima o stigna, kaže ushutkavaju me. Jo sam mitunani, ushutkavaju me. Kaže pa sam rekao teško mi se šta je, pa sam kaže ushutao. Pa ga postanici samo nije prekorio. Učinio je šta? Izgledanja šta? Šta je učinio? Zabranjeno prestoprenje priči tu na prič namazu. Pa je pitao šta je, kaže, što mi, što mi kažeš, što me gledate tako? A nekad je bilo u prvo vrijeme samo je bilo dozvoljeno šta priči tu u namažu. Pa je došla zabrana, a on nije znao za ne Pa sad znaju, poudaraju. Šutela ga u robe. A on ne zna šta je. Kako pa dojuč smo pričali, dođeš pored u čovjek samo neki koji reke treći, dobar. I tanješ pored njega. Pogodza pitat, šta je? Bilo dozvoljeno priči. Pa i došla zabrana, a on nije znao da je došla zabrana. Jel, I onda je došla zabrana, pa je progovorio. Pa sam kaže ušito. Pa kada je završio namaz, kaže poslanica, ovo je kaže, namaz. U njemu je, kaže, zikr i učenje Kur'ana i testi. I kad nije dozvoljeno ništa od ljudskog govora. Kaže, nisam vidio profesora Moalima, kaže, podjek ovaj od poslanika. Nije me prekorio, nije me udario, ni na mene zagalamio, nego mi je, kaže, rekao tako i tako lijepo me upozorio. Pa mu je prešao preko greške zato što je u namazu iz nezdanja učinio šta? zabranjeno. A ovaj ovdje čovjek je on učinio ovaj je on učinio je ostavio na ređeno jeste nije ga učinio je on učinio je zabranjeno ja pitanje teško je pa nije učinio zabranjeno on je zaklao ovcu u tom vremenu al mu neće biti tretinara kao šta nego id kodješ jednu nije učinio zabranjeno tirodis a kolipso boda prije prije izlaska iz sunca i prije izore i nastupa pa za kolj kažemo lijepo ima djeca i žena da jedu da jedu meso a sad oni kupci novog novi kurmapa za kolj 3000 nije zabranjeno nego je ostavio šta? Naređeno nije zaklao znači u vremenu vaktu je, znači treba oplati pa mu kaže ovaj ovaj pa je znači njegovo opravdanje znači nije u tom slučaju primjeno već će dozvoliti znači to samo jer i njemu kako se ono izdaje kaže ovdje Uh, kad sam spomenul, Anak, to je, znači, uh, koza koja nije napunila, znači, šest, ili koja nije napunila uh, godinu. Što smo kazali ovdje na početku, kad smo spomenuli? Znači, koja nije napunila godinu dana, jest Koja nije napunila godinu dana. Neki kažu da je to koza koja još uvijek doji majku. Da je to, znači, to nekakva proces. To je, znači, ti izrazi koji su došli ovaj kod da se ono bilo kako govori dva zuba, tri zuba, četiri zuba, ne znam ko, je To su mjerilo, to su stari ljudi znali, znači znači od toga proceniti koliko je stara. I to je bilo znači vrijeme oni znali znači dok otvori usta, dok vidi zube, znači zna može li biti za kurban ili ne može biti za kurban, Shodno godinama. A onda je po, posebno gore po kičmi je ovaj, je tako? Masira je gleda koliko je koliko je jeli ovaj, koliko je debela ili mršava i slično tome. Jes. Kaže Allahu, postani od dvije ovce. Jesu to kako tako prevod hadisa. Šta? Nismo. Mora to biti to hadis. Hadis sam ja rekao i Abu Lelijin šatemi. Ja sam ja preveo. Nisam preveo. Na kim sam preveo? Nisam preveo. Znači došlo je ovako kaže Elbra Bra. El Bra ibn Uazi je rekao, kaže evo Bu bur je ibn Niyari rekao, kaže zaklao sam, kaže prije kaže pio sam prvo što sam ti jeste da bude zaklano u moje kući, znači pa sam jeo, doručkovao, znači i došao sam znači, na namaz, kaže, tvoja ovca je ovca mesa, kaže Allah uposlaniče ja imam jednu kozu, ona nije napunila godinu, draža mi od dvije ovce može li mi, kaže ona, kaže može tebi, ne može nikome nakon tebe, Jel smo rekli može tebi, ne može nikome nakon e, dobro, onda je, znači ta nam je dio, bi taj nam je dio promakao, proma, trebali smo kazati znači da je poslanik, sada nam je rekao <clears throat> imam, kaže, dvije ovce, imam, kaže, jednu kozu, ona mi je dražao dvije ovce. Pa je rekao, poslanik, možeš ti, ali ne može niko više nakon tebe. Dvije ovce draža je zato što je, znači, meso je ukusnije, ljepše, znači, bila je krupnija, debela, znači, može biti mlada, ali da je šta? Da je ugojena, ali tako da je debela. Pa je, zbog toga, znači, ovdje je poslanik, sa osamim, dozvolio. I ovome hadiso je šaret naznaka da je pri, pri ovome, pri kurbanu bitna bitna, znači, kvalitet mesa. Da budeš šta, meso što kvalitetnije, što znači ukusnije, a nije samo šta, količina mjesa, nego je bitna, znači, kvalitetna. I ome ono hadisu je spomenuto da ovo vredi samo za, evo, Burdu, a da ne vredi za druge. Ali mi imamo hadis da to vredi za ukvata ibn Amira i da to vredi za Zejda ibn Halida el-đuhenija. Znači, došlo u hadisma kod Buharije i muslima, da je poslanik sa osam dozvolio Ukpetu Ibnu Amru da zakolje jare. I došlo je a, kod imama Benjekija, od Ukpeta da je rekao da je poslanik sa osam podijelio za kurban, pa je dao njemu jare i rekao, kaže, za ga. Kaže, i nema niko više pravo nakon tebe. Pa i njemu dozvolio. Pa i njemu dozvolio. Pa ponekad može biti, znači, da dođe šta? Da dođe, znači, ta olakšica i za jednog, znači, i za drugog. Kaže Imam El-Berjahki, ako je ovo u hadisu, ovaj dio što ovdje je ovdje spomenut, ako je on ispravan, to jeste da se radi da je za kurban, kaže onda je ova olakšica i jednom i drugom. I tako samo isto za Zejda ibn Halida, da je poslanik, samo sam dozvolio mu, znači da zakolje Jareb. Kaže Imam El-Fakihi, treba, kaže, pogledati zašto je dozvolio samo Ebu Burdi. Kaže, treba to ispitati zašto je njemu dozvolio, a nije drugima. Imam el Maordi je veliki šafijski učenjak koji je imao 450. i godine, on je odgovorio na to pitanje, jeli po svom viđenju i štihadu, kaže, prvo kaže dozvolimo zato što još uvijek tada nisu bili propisi objavljeni, tada kada on to uradio, kaže nije propis bio objavljen, nego je nakon toga došao u tom negdje među vremenu, pa mu je rekao tebi može, ali drugima nakon tebe ne može, ali je sad došao šta, novi propis koji vi niste znali, to je jedno jedna stari kaže druga stvar zato što je poznavao kaže njegov ihlas i njegovu bogobojaznost je li kaže poznavao njegov ihlas možda putem objave ističe o tome ne može postati ih sasvim zavidniji o čije srce tako pa zbog njegove velike bogobojaznosti i iskrenosti da je ovaj imao pravo ono što nemaju ili li drugi ima me Ozija je rekao da može biti za kurban ova e, jare koje je nije napunilo godinu dana i da može biti čak jare koji ima šest mjeseci oproste šest mjeseci koje je napunilo, sedam mimo toga može biti što je mišljenje iznimno i slabo jer hadis jasno ukazuje da ne može biti ni ono koje ima šta godinu a kamo onda ono koje je napunilo samo šest mjeseci tako da to bi mišljenje znači slabo iz ovoga hadisa se još uzima da uzvišeni Allah tebare ima pravo da određene ljude odlikuje na drugima određenim propisima putem poslanika sallallahu alejhi da je jednom dozvoljeno a da drugom šta da nije to dozvoljeno. I uzima se iz og hadisa da je poslanik taj sallallahu alejhi ve sellem kome se mi vraćamo po pitanju propisa. Sve što od propisa nije jasno pitamo poslanika sallallahu alejhi ve i nakon toga ili to postup, tako postupamo. i ovga iz og hadisa se uzima da je da su dani ovaj ili dan Bajrama da je zabranjeno positi jer je to dan gdje je rečeno dan jela i pića. Pa je Bajram dan, jelaj piće, je haram post, haram Bajram je postiti. Bajram se ne smije postiti. Nakon Bajrama se može postiti. Prvi dan Bajrama i nema nego jedan dan Bajrama. Imamo, kaže, imamo drugi dan Bajrama, pa treći kaže četvrti dan Bajrama će doći u Gosti. Koji je četvrti dan Bajrama? Nema Bajrama, četiri dana. Bajram ima jedan dan. A četvrti dan Bajrama, to su uveli eh, ili lijenčuge, Oni koji vole da imaju što duže praznike i slično tome, pa su uveli da ima da se više praznuje. Bajram je jedan dan. Drugi dan više nije Bajram. I tu nema razdelaženja među učenjacima. A to tri dana, četiri dana. To je tri dana Bajrama nakon toga imaš ovaj dane tešrika. To nisu dane Bajrama. To nema vize sa Bajramom. To su posljedni dan. I oni su dane jela i pića, znači ovaj i njih je mehkruh znači positi, a nakon toga znači posljedno normalno za, za dan kad je ne znam, kurbanski Bajram Prvi dan ševala je haram ili halal post. Šta mislite? Ovi s desne strane moji. Ha, beširmeža. Šta mislite? Prvi dan ševala je li halal post ili haram? Halal. Zato što je to šta? Ševal mjesec nije zabranjeno. Hajde vidimo šta će ti reći svoj šef. Šta misliš ti šepe? Ja vidiš. O kaj je da je haram? Pa raziloženje neđu lemom. Jesu. A mi moramo imati široka prsa kada je u pitanju šta? Ulema i raziloženje. Prvi dan ševala je bajdam. Prvi dan ševala je Bajram. Pa ga je zabranjeno šta? Post. Jes. Jer ovdje se kaže dan jela i pića, pa znači to ne treba jeli. Post. To bi bilo nešto o hadisu Elbera ibn-uaziba Allahu ta'ala sallallahu ma'ala nebina muhammed ala i njih vas A ponekad je poučavanje, znači čovjek kad neko nešto ga upita i on pogriješi ovaj. Ja sećam, znači kad sam god Ja sam se najprije je obratio jednom na mom shehu i kažem pitam radi a, otkrivena je li joj zarada halal kaže on meni kaže Abu Ahmed ti stjeci, ti si onaj koji stječe znanje ti ne smiješ kaže tako pričati obični svijet kaže tvoj se jezik mora razliku od jezika običnog svijeta Ja sam pitao i da kanet teshterlu mutabarja radi otkrivena ali to u arapskom jeziku svati da joj je posao otkriven Da je zanimanje šta? Ima zanimanje koja se zove otkrivena. Ne, nego kaže, reci radi, a ona otkrivena. I nakon toga nikad više nisam pogrešio. Znači, jer kad ti učiniš grešku i neko te popravi, onda ti ta greška ostane šta? A možeš ovako da popraviš drugog 30 puta. Koliko je, neko, koliko je ljudi popravljeno pred vama? Jeste zapamtili sve to? Ali ti kada se popravljali, zapamtio? Znači, neminu on se zapamtio. Pa je znači od toga samo znači da se, da se poučimo jesno. Žena koja radi otkrivena. Žena došla i radi otkrivena u tvornici čarapa. Tvornici plastike. Nečega što je halal. Pare koje zaradi, te pare su halal. Ona je, ona je griješna što je izišla tako. Znači nije, njena zarada nije haram. Zato što ona radi halal posao. Ali je griješna zato što je izišla šta? Pa nije vezano za zaradu znači Nije vezano za njeni metakoj ona zarađuje na način kako je vezano za neku spoljašnju silu, a to je šta? To što je skrivena, što je pa nije vezano za zaradu, jeste. Al čovjek radi i prodaje alkohol, a žena radi druga pokrivena prodaje alkohol. Je l'o je, je haram zarada? Ne. I pa nije i stavba dvoja. To je razlika. To hoć da, do toga hođe dođemo. Ona kada prodaje alkohol Je li tada paru koju uzima, je li direktno vezana zarada za zaharam? Direktno. A ovamo kada zarađuje, je li zarada veđana za zaharam? Nije, ona radi. Radi svoj posao, ono što treba, samo što je ona došla, šta? Hajmo ovako kazi, hajmo drugačije pričati. Došla žena pokrivena na radnom mjestu. I sve, ovaj, ovaj došla je, znači, radnom radno mjestu pokrivena. I tu ima muškaraca, prolaze pred nje. I radi halal posao prođu nekad muškarci tu da pored i namiriše se. Ili je haram zarada? Nije. A? Ona je došla... Ovi, ima ovi, ovi bi samo rezali ovaj sablju i uzduž. Polako lahoj roboj. Znači, znači žena koja radi, znači, i nije haram vezan direktno za šta? Za posao. Njena zarada je kao zarada halal. Ali ona griješna što je šta? Ovako će mi, hajmo ovako. Ja odšao kod Bešina. Odšao kod njega u biro, sjedim kod njega i vidim dobru jaknu. Ima on kožu jaknu. I on se okrene ja kožu jaknu kradem i napodim. I dođem ovdje u džaviju, bučem kožnu jaknu i kažem Allahu Ekber, da klanjam Allaho dva rekiata duha namaza. Da se zahvalim što sam do, dobio kožnu jaknu dobro. Allahu Ekber i klanjam dva rekiata namaza. jer moj namaz ispravili ili pokvaren? Imao sam abdestu šaptovi namaz rukom se namazi stranom. A jesam li ja griješao što sam ukro jaknu? Jes. Ja sam ležat. A dobro. Uredno, lepo. Znači, uzeo si kaput ukraden ili si došao nekoga istirao iz kuće, kažeš mu, znaš šta je? Imaš 5 minuta, pokupi se i zađi iz kuće, ovo je, ovo je sad moje. Ko što sebi radim. I čovjek iziđe i ti kažeš njegovoj kuća, ti je oteo. Jel ti namaz isprava? Jeste, jer tvoj namaz, to što si ti oteo nečiji metak, to nije vezano za šta? Za namaz. Ali ti došao da klanjaš i ispred tebe se džada, na njoj ne džasiti, ti klanjaš. Je to sad vezano za namaz? Yes. To je vezano za šartove namaze. Razumjeti gdje je razlika? Znači moramo razlikovati da ne bismo požurili i jedanak še je kod te gošta upida i gdješ, haram, boj se Allah, u džahnem ćeš, ne smiješ tako. Ne, treba razlikovati. Pa kada joj kažeš tvoja zarada je halal, Ali tebi je haram što izlaziš takva i ti isko da Laha prokleta. E ona ona kaže, u redu, znači moj posao halal, ali ja se trebam pokriti, pokriti se na jedna posao. Alhamdulillah, tako možda. U Učitelji po islamu zaslužuju veliko poštivanje. Vrijedi li to isto za učitela koji imaju nešto protiv islama i svoju mržnju prema učenjaku? Učenjaku ispoljavaju. Vrijedi poštivanje. Pazite, poštivanje je jedno, ljubav je drugo. Poštivanje je da prema nekome se lijepo ophodiš sve jedno volioga ili ga mrzio A zd je da ga poštivaš i voliš ga pa ćeš ti poštivati komšiju nemuslimana hoćeš ga voljeti čovjek neko na Allahu vrijeđa muslimane ja te mogu poštio tvoj odnos da bude ljudski prema tebi tako znači da odnos bude lijep prema tome čak i da on vrijeđa nekoga ne sveta znači treba biti odnos treba biti lijep a to hoćeš hoćeš ga voljeti ili neće što ostaje to je vezano za tvoje srce. Pa poštivanje nije vezano, zašto? Za ljubav. Nema ništa sa ljubavima, tako? Je smo? Svatili u razliku? Gdje je razlika? Znači, nešto da bi bilo vezano, moramo znači, znati, znači, da li je stvar vezana za... za, za, za I ovo je poznato pravilo kod islamskih učenjaka, oni kažu da li zabrana određene stvari uslovljava, znači, a, a, a negiranje njene validnosti i o tome se znači puno islamski učitelja su raspravljali znači i govorili ispravno znači uoštro van kazale znači da da stvar da bi bila zabranjena mora znači biti šta mora biti znači vezana znači mora biti na na ovakav način pazite kada dođemo do pitanja znači koja su u kojima su zabrane moramo znači gleda ta zabrana jer se tiče direktno čega propisa ili je ona vanjska sila pa i neka ponekad može biti haram sam po sebi a mora biti haram zbog spoljne sile biru I meta koji je haram sam po sebi, koji je to i meta ko ćemo kaže? Sam po sebi. Kamata. Nije kamata. I meta koji je haram sam po sebi je svinsko meso, svinja. Ona ne može biti kako halal, ne možeš je napraviti ovce nikako. Halal što je haram i metak sam po sebi je alkohol. Osim ako se pretvori u nešto to je drugo. Haram i metak sam po sebi je znači ono što je samo po sebi haram i ostaje haram. Kamata nije, braćo. Kamata je spoljaš sila. Jer ti čovjek odšao uzeo 500 eura iz kamatne banke i došao i ja radio kod njega kuću, ja mu fasadirao kuću ne znam, fasade radio, šta sam već radnije bito i onem plati s ti 500 eura što uzeo kamatne jer sam ja grešao. Ti 500 eura znači one nisu haram, one su halal. Samo ima jedna spolješnja sila koja djeluje na njih i u tom momentu bilo bivaju haram. Dok pređu sa ruke u ruku one su halal. Dobro. Pređe svinja iz ruke stojana u mujinu Jel halal? Ne može biti. Jel u redu? A 500 eura od kamata je preašlo jel halal? Jeste vidjeli. Zato što je svinja haram posebi i ne može biti halal, a kamata nije halal, ha, haram posebi, nego je zbog spolješne sile. U redu. Ja otišao, uzeo 500 eura, ovaj, ne znam, u kamatu banku. I otišao tamo i on meni dal 500 eura i zapisali kamatu. Jel to haram? Jel uzivate pare haram? Meni. Jesi. Ali ja otišao tamo i rekao onome, onome, šef tamo, on dobar čovjek, de molim te, hane ko ovo bude pozajnica između nas, de poništa onu kamatu tamo, i da ovo bude pozajnica bez kamate, on gleda, dobro, hane, može. I ode tamo i poništi kamatu. Kaže, vrat 500 eura za mese zame. Je li Postalo ti isti je 500 eura, koji je izbile haram, postalo šta? Halam. Zato što je samo na njih djelovanja spoljašna sila da promijeni šta? da promjeni propis njihov, dok ta spodjašnja sila nestane i one su hala. Čovjek došao i ukrao drugog čovjeka 500 euro. Izbukao mu iz džepa. Ovaj bio na seždi, ovaj mu došao je, uzmeo mu iz džepa, jel redu. I ima to tako, kada kradu oko kjabe, što ne bi u džaminu. I ovaj, uzeo mu i dođemo posle toga, kaže mu, znaš šta je, ja sam tebi zelo mu učinio vrat. Ja sam ukrao te 500 euro, a tebi to te je nazad. Kaže, halal ti bilo neći. He, dije to od haram. S samo se ta spoljašna sila to djela, dok nestane, taj metak biva halav. Dok to ne može u imetku koji je sam po sebi šta? Haram. Zato da ti radiš ko čovjeka, ti radiš čovjek kuću koji postoje kamatno i ne znam, trguje nekakvim zabranjenim stvarima i tako dalje, i ti dobiješ pare za ono što se radio, tebi je halav. Dođe tebi čovjek, ti prodaješ, ne znam, prodaješ banane, prodaješ uh, telefone, nije bitno šta, i dođe čovjek i plaća ti parama koje je kamatno uzeo. Te Ti prodaješ, ti njemu prodaješ, tvoj rad sa njim je halal. A to dakle je on došao, ti je nizužen ispitivati, odakle je ona, onaj i prije njega odakle je došao, kome je došao, nema tome krajnika, ti to nizužen ispitivati, jesti, jesti.